دري واعن دياوا واعن دياوا اي والله عندنا الجسم غاوا كدار عندنا دياوا عندنا الجسم يساكي دخلت الخير شويه كنقطع الكمر كنقطع ديتو شي تموجين كنقطع الكمر شي تموجين رود نستاه على خيالات او عندي ياتي ميشي خالات دغه شي ښه صالح ولکه نمیدل کېده مو تعجب وکړم نو دا چې مو اته کار شتاب نو په عمرږي ول لا ادريا چې نشاکوږي نشاکوږي دا معنا چې لا نه نه نه څنګه ته تفسیر وکړم نشاکم نه پهداشه دا حقيقت ښه کار نه ستنه په وجود کې نه پنه وین نه نه وی کې نه وږي شاکم نه دا لا ادريا اوبره مې تا کېږي چې تحقیقی جواب دا ما چې دا مقدمات نه جوړ وی چا د مستدیم څخه مسلمي وی دا سره مقصد څه به داول وی هر کله الزام په غاړه درې میکنه خزرین دی کله وختونه ځکه کله هم موجود دي دا سره <سطح> ورمنونه پرچې او ته خپل مقصد څه کې او الزام دې بشخلص دا وی چې مقدمات مستدیم څنګه نه وی څنګه مسره خاص او په دې مقصد څه الزام ورسنه ودته تحقیقي جواب هو تحقیقي جواب دهو چې مشته حقایق په وجود باندې اياننه او سراवत سره بیاننه بلځمو یې کړي سلامو دي ستا تسنو ما نه ستو دي په عمر نه دلوم واژبا او نه دې حقایق کېست نه نه دا نه چې حقایق نه چې حقایق نه ما نه ستږي خو نه بي حق او کومه چې موږ نه نه ویو مار حال خبر کړی دا د دې د دلاين درخلي ته تحقیق کې مساله شبد ده دا څوک چې خپل مدعا او دلاين سبا تک کې به دوی مخاليف دلاين درخلي به خپل او پاتکه رد کوي که به اگې رد نکي خپل به د تحقیق نه وکړي دا شته دا خپل مساله په دلاین ثابت کی په 50 مخالفینو په په داو ا اعتراضنه <SS> طبيعته ته یوینه و کې به داس کړی چې دغه دلاینه خو میرو ول تحقیقي دلاینه وملي زمي که موجود هم؟ ملانه دی موجود هم؟ متواجه شه؟ دازنالی موجود، متواجه شه؟ چه کسی داشه متلکه علم دوار کسمه علم درست کسمه ده؟ او نظری ضروري او نظري ضروري چې په نظر موجود نه پر نظر نه وي چې خصوصي نظر نه وي نظر ته ترتیب عمر معلومات چا ته ترتیب عمر موجوده تا ورس نو کی مې شاته نظر موجود نه وي دا ته ضروری او چې خصوصي په نظر موجود نه کوفي دا نه دا ضروري ده ضروري څه ده دا په خپل مشه ضرورت سیکس مالي بدیہات داتا اولیات همیشا او حساسیت فرہندانیات او بدری مجربات حسي. او ور کا متواترات او تجربيات تجربېات خصيات موج خصيات سړ متواترات سړ او فيت رياضسون قد سياتسون مثل رياض او غاشو دا وجدان تصور الطرفين عقل دارج صفو فكم جزاء تبدي هي تيتحوليات هي لك اعظم من جزء كل اعظم دمل جزء اس دل ته چرنګ طرفین تصور وکي چې کول چتهي چې دځا و نه او جزء د دقیق کول لای دقیق څه ده کې چې خالی کول جزء ده وبلا ده دا خبره چې الکل اعظم منل جزء د دس بدید مدرس دل انتظار مشرک طبقه د حالي تاسو ورته طرفاين چې وښه بس عقل دارک حکم کو بل جذم چې کل اعظم نه دي چا نه ديږي ساتي چې ساده سیمر مرګه سره سیمر برنو پیړانه جی شتور مور وته دا نه شتور مور نو سیمر مرما نو سیمر مور وته دي دغه خو خو سا جوس بدنه غړد لاک بدنه څه دو دا کل پیړنده لاینده اسار نه بل حسياب دا ته اول اولویته وی انسان بل بل دحسیاب حسیاب هغه ته چې هغه خصوصا خصب دی موقع پخسراملې د کوم معلومات مزوکات مبصرات او مل مساده فرموله دروله او سنوره دا جوګه حسیاب بل سي ديجا وجدانیا چا په که زموږ شریک تخیل دی وانه کوته خبر درمو دا او دا چې دا خوفته او خوزته او دا ترې صدام باندې خواسته ده پداسره نه دی تاسو ویلې شي هم دا ته لا ایله نشته دا خپل وجدان سره باندې میږي پېژته نه هات سیال چاته یې چې حصول په خاصر موقع کې خاص ته یې یا کوته چې د فتنو مبا دی او مقصود پیووس ګورته تا زين څنګه ها چې د سړای څه ده چې دا دی او ځای او د کیفیت نه خبر وي ته کته جنور القمر نور الشمس جی. نور القمر مستفاد نور الشمس زه نه اندل چنه دومره ته غاناده ویجدا لیت نه غناس دا زکه او دا شمس کچی ورته زکه په د مانشه روله بیا ګټریږي دا کامر بیا کومر تاندرو دا کومر څه دا د دې ترشجه دا بیا څه تاندرو نځي ترشجه بیا د مانشه شي زکه مې څه د زکه ده دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ور دا, دا دا تخپل او زادي چې دا ته معلم وي با ځکه تاسو چې څه ویل نور نور کمر مستفاد من نور الشمس بس پدام دې ته دلایځ زوړان نشته ها لارې کا خپل چې هو نور کمر مستفاد ځکه دا مستر دا اور مستر لکه مو ته واجه کی مستدیر اصل زوړ او چا شه د کمې نه د داخلي چې هغه اوزا او کیفیت او تمالې وی بس د دا د حکومت ډېر څه دا به لري شنو کومه مستفادون بلڅ دې سا فطريات هم فطريات فطريات دي فطريات شته فطريات دغه چې موکفي په لاسه وسطا سره په لاسه دلیل سره چلا تهيب ولا تنفس آ موږ ایږي چې اور نو نه جوړه کړې شي څه ګټه دا د بلوندې قزا یا کیا ساتو هم د سا کزید کیاس پر سا او سره خپلشت دا دا وجه سره شته کیتا د سټ مش په دې ختريات چې دا موکوفی په اداسې دلیل چ دلیل دې سره خپل موضوع دی او دې د غیبيږي مثال و څرګندل ال اربعه زوج پر دلیل خدای او سچ ته انقسام بالمتساويين انقسام بالمتساويين فلم اربع زوجه اربع منقسم بالمتساويين او هر اج موقسم د زیادو چ دلیل انقسام بالمتسند دایع خدای او سچ دی دا, دا و ستادو ته دغه په و ستادو سره تا زوی چې دا, دا او غایې مې رامي له زکه او دا د 4 د زوږیته سبب تور و نو دا و دلیل دا شې چې لا تا يو كسالا علم متغير نكره متغير العلم خالصا دايس من دعواه العلم خالصا علم دايس حديث حديث ودايس تغير او تغير حدوث صاين حدوثه دايس ناين علم دايس امر خارجي حداي دسوثر لازم خنده شام امر خارج شايده تغيب او دول تک انکه شامل متساوي داینه په زوږ زوږ یی دادو دا عبد الله صاحب خبره انو دې په اندازه تصيي اه فطريا دي چلو نه ها تکرار دې مشاهده سره پم دې تکرار دې مشاهده وکړ بار بار وشي نه وي نه سی ته یی تجربه و شي باست ته و سي خپل اغات چی دا غاڅي دا مشکشتل ورته یی کاشتل ورنهسته کاسټل جمل کوټه را دي چې مل کوټه دلته باندې نشه بشي تزميش نه جوړ پښته څه ته دي میرزا کاستل همته يي او غاو ورته وی باندې وکړل څه خبر سالټ چې ځا سن اود جوړ څه په داسې نه مګلش اچا خلک دغه پروژې زموږ مونږ کیداسې د دې مطلب دا میر وړته کاشته لایي او ورګړي چې کاشته ل دوی ورګړي کنه ورګړي او ولته سره ټول ورته وتا څه به دا چا وڅرلو داسې نه دراو جوګه سمپاد شونه د دې سره شو کول جلآ جلاب جلاب هغه جلاب دی اس دا جلاب چې دي ترې جلاب چې د سړی تې سړی تې بروالي دسینه دس دس دس دس دی اس دس دا هم څنګه دا تجربه بار بار مشاهاده وکړي نو تجربه دا تجربه موجود کړه جام فتاقر له مشاهاده سمجھ گئے بل څه دی متواتر متواتر عادت یې پکا شرط ته تراشو ممتازم تراشو شاه اس په داسه بدحيات شيسا ریرو ازښت دي او ډېر بدېږي دي اېدي مغا خصيات هم بدې او بلچتي بدې یا پدندشتنا ته دې وځنه پداده نشو دندره کار کوځنه خلک دالور غادینه ضروری دي نه خو ضروری دي ځکه چې پټو نیکسم د دلیل بده ورکوږي دا دواژې نه داسې په بدېږي د دروازې دي ډېر اجلاده بدې یا دي ځا مشاهدات او خیس او پداشو زته وځي دې ساده وداي غلط دي دا شي غلط دي چې بیا دې یعزه غلطی شله نو باندې سې نه سپورته کولاسره شته خوښه کوم نو خیس غلطی کو مشاهده غلطی کو نو دا مطلب او نه شته دا باندې یا څه څه شي وې او خبره 빈 کرا خیس غلطی کو څنګه کاش ترګه احوال احوال پرانسته د سدرګشه په دسرګشه دي احوال وی خو شای وی بدل شي داسه اچانک دغه خراب شي دا دوتا دا دوی یې چې دا د وست نه دوی ډیر ډیر نور ده د دلته ای چې یا 10 په دیسه یې تکاتو نه دو کړی سره سره مې لا وشه چې ملاقات بیا دوه پاره সহিত اوسترګا او صحیح چې نه دغه تا تکادو دا دی وا خپل 10 دا په ډیر مختلف ته کیش د 10 دی چې دا په 60 80 دی دا خبره به نشي ودا احوال چې دای د احوال په داسټم باندې د یو شي چې ویني دای ته زاد وایي د هول خسته یا خسته بالکل یهی څه مانا دې دا هر وخت خسته خسته دای کدی اغلته کثیره درته تلکو دا 5 مونږ چې دا دوز وړي کوي دا غاړدای او مشته ترشې بس څه غلطی ده غاړ د کام و تاندې ده او درې وی نه یګره ورزې دلې کارم څه کوه کله وخت کوندې بندې تبه کوندې به نه زستای چې داړه ورمرشی په دې سره وطن چته چې ګدا هو درځي یبه یبه کسا هیڅ نشتا ما خپل نشایته دا شایلي دي نشای دېته ته زمينه چې مروات په د کورشي و روان بیا دې داس د پښو په دا دا د پښه داس روغلایږي چې په کچه سیو ای وتا و در شه شت کو تین زره و دا سب یو کام دا کو ژی رول دیو نه دا ته شند هېدو د پولیسو غاردايو تک سیر غارداي کولره نشي ورشي کله یې غلطه درنګ کیسه په غاډي شنهستي په غاډي شنهستي غاډه تیز راونده په اورور باندې ونيدي نو دا ونه ته دا داس دی تیز کړه دا تیز د مشاهده د <مم> او خص د مشاهده د خصيات هسته د خصيات هدي د خصيات ديشان مشاهده غمد بدهياد ندي کاس ته صفرا بي موري وي ا تلور اخلا ته دي بلغم صفرا 114 پداشه چکرا کډवाडी روسي به سره یو سره خالو چې پداشه د صفرای به غره وشی چې بیا غران زیو شي او خله ترخاش چې او سره سره ورکو چې سره د چای نو چې شي نو چې په دم او په د هيات څخه هغه چې دا ده دا نه شو خدغه غلطي او نه ذریعہ خدای کیسې درو ته وي کالو د دې څه وي از ضروريات منها حسيات پس حسيات کنه او خستري कधी اغلوته کسيرا دا ډېر کله وخت ډېر غلطي دي کله وخت یا په تحقیق سره ډېر غلطي دي ای اعتراض لري چې یو وروته هم مدارج مدارج کدا ښه تخلیل تکلیل هندسه و کثیر وكسر و کسرش کلات و کسر و کسر جمع د کلات ثابت کوڅه نو چا و چېتا مزارع وکړه کیږي خامہ حاضر تکلیل پروګرام ته ځده پروګرام قد یعلم الله الذين قد یعلم الله الذين معاویکنا من مت په معنا ته کت جو یادوام دا وکړه چې د کلات په وېته بار سره ده کسرت کسرت او کلات په نصب سره غیر مقصد ساوائے کلت پنس طرح غیرتا او کسرت فی نفسی منہ دادو چی خیست دیگنیر شاید گوندن دی خیست شدر کام غلاتی لسی اگر چی فی نفسی پر شچد آئی کسرت کتابیس میں تا بیان کو دایی جی دا دایی بوم دا پل جی غلاتی شو دا پل جی غلاتی شو دا دری سالو لپنزا غلاتی میں تا بیان کو گنا درسالو لشکتی او په نسبر سره ورشه ته چې وکړې به سره یې وکړي وکړي په خبره به نه کنه دا چې دلته یغلو ته مو زاریدو مو زار شوه چې وایې زمونی معنا هوي پر او دا کثرت نفسه حدث دې پر او دا غلطي دې پر یو یغلو ته زمناشولا زمنا چې غلطولای او الدكتلات من المناشرة مقصد دعا تخيصا بلشكيز من المناشرة دراتكو بلشكيز من المناشرة دراتكو قد يغلطو كسيرا دراتكو كم نيسا كالأحوال ديارة الواحد اسرائي والسفرائي قد يديد الحلوم مرم ومن حبيديات بدهيات حديثة أولوية تصور تصور من جميع وقد تقعوا فيه اختلافات او پداشته خدای یو سست اختلافات وکيږي خو څنګه پداشه زو وکيږي دا چې harmum کیږي موجود فی خي موجود په څه پوي څنګه دا کوي دا دارنګ میشای دا ډېر مقدمي دا سې څه جديده څه بيلي بدې ازه سره څه کوم دا د خپل افعال او دا خبره دوی له بدیدو پس تر کې خپل چې دوی په چټه تیوي د پس تر کوي نه دا لاک او بیا سره شو دا خلق مده دا قسم دا خلقی په ریه چې ستا ننغه دویږي الکل <سؤال> <سؤال> اعظم نه جوږمت نه ني ني سه دا نه معنا لکه په د لکه جو سره خو سیمر لکه پر دا غوندای بیا ورسې وخت نه سه اچھا اول <سؤال> به دې هي ځکه کته کوم شی او په شک کې په شوباتن شوباتن پاون شوباتن شوباهون دي دا سيد شوباه شوباه جمعي شوبات شوباه پدمن ترجين شي شوبي وختي شوباه شوباه جمعي شوباتن او چې حق او بدذر سره ګارد وار حق سره ګارد دا پدلم دي دا حقادو التباس دا دې شو شخالته ګرور دی نو شوبات شوبات کوي حق او باطل سره څوک سره دغه دغه خبره حق او کاته د او نو شوبو کوي اته یفتک رفی حلها الى او هیږي په حل کاول سي بیان انظار دقیقه ته صبر او حل چې تعین زیاده غلطه وو اشوبه شتي کیما شوبه شوي دو اتره شوي دي پشه تاغه مخال ده غلطه څه کی تاینو تعینو کی جدا شوبه دې دغه غلطي ده چا مجيب ور چکشي اغه غلطي ده معترض متعینه چې د دې شې دات څه دو خبر به شا دقیقه مری په دلای ریسه پوتشو داهو د ضرورتي ولا خبره زرجرش اهم واضح چي ويغه پخت سيادت او غوي په <موع> داشو غلطين ثابت نه کنا اوروشا ون نظريات فرع او چې نظري په اخرين بدیتا انتهای بدیتا د څه کچه نظر بدیتا و نه راځي خو یو څه صورت دی داتا با تین دي نو اثر بنیادي او چاته راسي او په دې سمه تاونه نو ضد نظرات او او فسادو ها ولې هاذا و جنخوصه نظریا شي خدای اختلاف دی از کیج علالم حادثون ویل لانه متغیر لانه مستعمل <سؤال> مؤثر و کوو ما مستعمل مسرف هو قدیم دلایل دي کنه یص په پړی دي سره یی د خوې اختلاف ته د امر چې دا صحیح کې نه نو چې دا اختلافینه راسی نو وستو نه ځپستانه کده کله نظریه د ریچن سره مانی که په دې په په دېش کې ځیای دي په خې سره مانی نو خې غلطی مشهاده غلطی بونس په سره تمنی ما وې خلن خبره دا واو ها دا د د چاورم او د د لشدنګ چې خوست نه ستاینه ویول شکتبشه پرش پرش ډیر ده او غاچ د قبل د هندیا دې پره دال لګر دی چې دا خپل چې شاید وویني خدای دې په تکات سره اته پته کا شي جاي 2 به مو پته کا شي جاي ته دا يې دا يې دا ته پته کا شي 3 دا نه میروله خبره سمې شهيد په خارج څنګه نه موجود کنه دا دا خپل چې شهيد وا ویني نو يو شي په خارج څنګه کېدلای يو کا شي 2 مو پته کا شي شي خبره به پرته جوړ خاص د جمهوریت چ بالکل دا ته خبره مو منله دا خسيي چې ګل ټیکو دا وي لیکو دا تلوس موري ور پښیله لکه بمورده بجنه او چې ته دا به ورنی په بارې عاده خفياله نوجه حل عاده پښتن نوڅګه وجنه کده غلط مې اخره دغه راته شپه ته په خبره به په نفسې خدای دا خاص بل دی موجود دی ورته څنګه چې اخره چې کړه په چې چې بدیحات چې خرڅ ورسره عرفت نه وی التمغا ممارسته نه وی ممارست دا غیر اختلاف دا په لاک نه په موږ د وي په د اېدا په د په لکه دمر ورته دې ورکه چې خو سممر جواب ذلك غلط غلطت في الباء لاسباب جزئيه ذات اسباب جزئيه وان لا ين في الجزم ذات الجزم سره منافذنا في الباء بدل الخسيه سره بي بينتفع اسباب الغلط اذا باش اسباب تشانثا تغلطينثا بتاندش والاختلاف البديه لعدم الالف او لخفاء في التصور يبقى التصور شكل لا ين في البدايه تاخذ بداصرهنا منافذنا لدي الفت رشن واغاب دي بدي بيا بديه دي بدا اختلاف و کثرت <تصفيق> الاختلاف في فساد الانظار موقع تج په نظریه اختلاف ده نه اختلاف څرګنده ده نه چا نظریه نظریه نظریه ده کومه اختلاف څرګنده هغه دلیل ته کیم دلیل پښکوی یا اختلاف کم مقدمي صحیح وي نه في فساد بعض النظريات والحق په حق سره دایته جو اس دای جو څه اصل <سؤال> شي دا د دې د لا د سره او د اندیا بیا رسینه بیا دا د مو څنګه د او دلای چې ته هغه سره موجوده تصويري دتصوري دڅشه ور اصل اېز معلومات نور معنی نه دا معلومات ای یي اوهام او خیالات دنیه داتک ته برییاز په د سره په دغه په دات دلاایل د تاحره مدان څنګه سمته ځکه معلومات بی مداد څنګه معلوم دي نه داون موجود دي نو تشرانګه ته مګا تا مطلب مطلب تبه ورا سره مدې چې خبره دادو چې د سران ډیر طریقې د منازره شته نه خالص ادا طریقادو چې دا وېرو تاسو کې چیرته او چې کچې سره و چې جو وې څو وې څو یو منې ته وځړې بس رو کوم خبره ما روو بس کاور بارته روز دا پاشه وه کان د جبیل وکاندل چې بس راځي چې او دا خو ته پښیو دا یو حقیقت دی دا به اوکه دا یو وړه پدارو نه راډل نه سره نه سات چې وسته دې وسته نشه بونش د تا کیسه ذکر دا د د تلایل دریا د جوړ څی دا د ژوند سره نه کو جوړ دا لري دا په تاول کې د خلک بنګل صداي خاطو دا استیو د د یکي جوشي باید د وروستو مسایل دي دا بلکو حکا یو خوري پر او په بل خپل ژوند لا لري دا سینې چې پداسه شکت پداسه شي په خبره بیر چې ولحقین ولا طریقای ال المرادۃ متمعو خصوصا <مراحق> خاصکر چې لا یعترفون ب معلوم <مراحق> نوډ یبو علم دي دي چې معلوم په پدامد ته مجبور ترنګ لیاذ به د بیم مجرون بل تاریخ او یوره څنګه لیاه تعالی او یوخته کښه یزته تراخ په یوه ځای عزو برکا ور خدا خدای علال سیفت ده او خالص رغل په چیر په یوره باندې عزو برکا ول دو سیکو الله کوبل سیکو نو یا دوام جوړ داس وخت دوام جوړ وو داس وخت چې به فرض وتقدر کا د ازوب په هر باندې د یو د او په یو باندې و په دې د دې یې اقرار کړی وای یو مړنی وای یو چې کړی وای د بابا تریکه دې په اړه ولای بل څه جواب مو دی په حقيقه ها ځینې دا سویا چې چا به چا زوبو بل او زوب چې توو د کا دا چې د مسلمانۍ نو دا دا مستثنی دی دی وای چې د دا سوفستای یا سوفستای مفرد دي جوړ کړایې وینه اسم منسوبیو ورته ورا مفرد ده دغه دا پاسه څه جو مراقب ده دا سوفا او استا را سوفا او استای سوفا الهن ته او استا استا یا استا غلط باټل معنی مزحرا مو نو موهجه ته یو چې په څه یې بده سر زر په نو سر زر مليټه نشه کړو نو دا سوف خو حکمت علم دی او مزحره غا ځکه او باتل نو د ټک کلام عربي ترن پرس مندې دغه دا څه یو صفص دایې څه کړو صف صف غا صف دایې نه سب 47 سوفستان ادى هنا سوفستان ده سوفا استا اصل شيء من كذا هي علم حكمه باهي علم باقوال اعيان الموجودات علما يعلم بنسلم بقدر طاقه بشريه ونفسه صلى الله عليه وسلم يرى احوال من ديلم الرسول ايش نفس صلى الله عليه وسلم احوال من ديلم الرسول النبي او تاتجد ذكاه حكمه بنا وداخ حکمت کې حکمت چې باتله مزحرفته یی باتلې په خبره ځکه حکمت یایداچا نفس الله نفس اللهم ری او دا تو چې کې ماده دعا کوي د توسېولم د علم مزحرفته دای د سب ستاش خبره د سب ستا او مصدر ده خدا مصدر زکه دا <سؤال> او سوفستان <سؤال> مراقب ده سوفا <سؤال> او استا دا مراقب کمه اسم للحكمه المموعه والعلم المزخرف بها ما هذا تفسير ذلك او سوف منال العلم وحكمته استا يا استا مناد المزخرف والغلط اشدا يد جناحه استقت الصفصفه صفصتها دجنا تشوان صفصتها يقيا صدت داس مقدمه نجوسي جلوي خلو کیا سب ستیویت هي دا دا د دې کلاچنا پر مشتک ته ایزې سره د پروبلم رسرش ته دا چې دا سې مراقب نه یو مفرد رجاویچې لکه فلسفه فلسفه څه دو دا د فایلسوف نظر پر مشتک دا فایلسوف او د حکمت علما او وَمِنْهُمْ كَمَا وَشْتَكَتُ الْفَلْسَفَةَ مِنْ فَإِلَىٰ سُوْءٍ أَيْ مُحِمْرِكِ وَأَذْمَا